Për më mëgjes të altinim, për mëgjes më të desumish, për mëgjes më blendi dhe oiltem, për momenti nuk i kemi në studio, për momenti në studio pa, jam vetëm unë, Uh, dhe kam shumë blodra dhe duhet falinderojt e gjithmi shtanë që jam bërë pjesë e maratonës edhe për këtë vitë të klubit Ne juftojmë deri në data 28 ju mund Gjitë vini dhe, dhe cilë në më përgjatë gjithë këty reditve mm -hmm. Duke filluar nga ora 7 mjësi deri në orën 22 mbromjes mund të vini dhe cilë në dhëratat uaja për fëmija që nuk kanë mund të sejtë të festojnë në, uh, këtë vitë si zhduhet Më më gjestin që si e ti sot Më gjestin jeri sot uh, blindë Më gjithë temperaturat ishin shumë ulta. Po, dhe sot ka qenë shumë ftohtë. Po që nuk e di, tek bluza jam. Ti e pè dhe vetes ia. Ja, po po, pra, nuk e di, e, ke ardhur me nxitim apo ke ardhur se kishe falë. Erda me vrap. Erda me vrap. Se sapo mora dalim nga ulta që poskujtë vese fshat. Edhe <laughs> ti nuk e rezistove dot, shtu që ja krisë vrapoj. Mhm. Mm shumë mirë. Sot është e mërkur, është data 1. As pak një... tersi. Pa, Tanë. Tërni... E, mëçi kaluan të martën normal. Ikën Marta, mënisë Marta iku. Ne nuk do të jemë të martë. Normal, pa as të probleme beso. Kështu <gjushe> që përderisa e kaluam tersin e të martës, do ta kalojmë edhe tersin e të mërkurës altin. Sot, pra, është data 26 dhjetor, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Kështu që e nisim klubin e xhestit dhe duke ju uruar një ditë sa më të mirë, ku do të ndodheni dhe do të dëgjojmë. Happy Last Christmas. Falenditj gjithë. dhe juve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare KLAVEM FM shtora 711 minuta në këto çaste. Jeri na përmend zon më një herë pastaj Olta do të na tregojë se si do jetë voti për sot. Ju urojmë një 26 dhjetor të mrekullueshëm dhe t'ia keni kaluar sa mirë dia. Atëherë, shpresoj që un kam zëdur për sot është nga Kalil Gibran, thësh kjo. Bukuria e vërtetë vjen nga brenda. Ajo është një dritë në zemër. Premderi tjeri Të luta Shumë bukur dhe kjo nga mm, mm, Gibran i sot E shishma E shishma si E ka shihuar olta Po Pa hadhe njerë Bukuria e vërtet Vjen nga Brenda Ajo është një drit në zemër E pra mm. Lete gjëmë edhe për Dritën që vjen nga Ylli Më pra nesh Dieli A do të ketë sot Abo do të nëmbulloj në ret Olta në së qëron Gjithë ditën do të kemi djelë 0 grad në këto momente feels like minus, minus 2 <gjur> dhe 10 grad dojet maksimatja për sot fëtot, për është, është fëtot për jashtë është fëtot është fëtot shumë në kryqëtet 0 grad pra në këto momente dhe ndjesia është si kur është minus 2 minus lëkur, 2 dikur shumë do ndje dhe minus në 5 paret, pa. a në mikët minus 10 me qita dojë është thatë kjo është gjejë mirë mhm që... Ta e rrithat, i fto për rrithat, po ka e dhe lezedin e sajt Duhet një kapuc për hundën, tani është, nuk të ditë Cfar? Duhet një kapuc për hundën Një kapuc për hundën? A i që të mos sëftohet Bruna Mars e ka i që të mos në hundën e ngrot A i është kyqësur jashtë parajstës në të këngë E zhjojnë tani The Crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë më nxjes mm. që të gjithë dhe mirë së këni artur në klubin e më nxjesit. Mirë më nxjes, më nxjes i eri, mirë më nxjes i eri, dhe altini dhe altës. Po, raportojmë përplasirë dhe dy karocave me kuaj sot më nxjes, oh, në Gjermani. Uh -huh, ku uh -huh. dy karoca me kuaj janë përplasur duke shkaktuar lëndimin e rrëthi 20 personave që ndodhëshin oh. Nëse cilën uh, prej karrocave Djetë andej dhe djetë nga ana tjetër Duj karrocat u uh, përplasën që atë një ekskursioni në ditën e krishtindjeve Si që ka njëftuar uh, një agjensi gjerman e lajmësh mm -hmm. Kë ka ndodur në Bavarin Jugore e jeri Njëri për për gosrëve që ka qënë edhe karroceri I karrocës nëmër 2 në këtë rast mm -hmm. është dërguar me helikopter në spitali Sepse dëmëtimet kanë qënë të rënda E mm vërë -hmm. Pa, mes plagosurve ka pasur edhe fëmijë, cilët po shihonin xhiron me karrocë mekanike. Në Ështu në që mundu ndodhin me këto. Ndodhin përplasje me makina në zonën Lej, Laç. Pogradec Korç e tjera të tjera për ndodhin edhe përplasje me karroca me, me kuaj në Germany, ku ende nuk kanë hyrë automjetet. Me sa duket, një univers <gjuhi> paralel ndejm para atyre. Këto Nëse ato të bësin si në Gjermani akoma përdorin karrocat të kuaj për transportin. Sa brapa kanë ngelur dhe këta. Po, soni po, këto media e ka fajin që po, nuk e bën publikes, ngelen duke në... ikë shqiptarët në Gjermani. Është vërtet. Kto duhet të them vazhdimisht. Kujdesin në Gjermani se shkohet në punë me kal akoma. A, si <laughs> dikur ne. Dhe bën shumë ftohtë. Po, se s'kanë sistem ngroje këto. U provua njëri ishte njëri, njëri që provoi tha do i vëm një zor, por nuk u pëlqye. Si sistem sepse mbante Njështë e rabakti shumë <laughs> Ke për e sush Nga kali për të kë pasajjerët Por, uh, por uh, Me gjitha të Gjoja është Interesant dhe sepse Dushuat për dorimi alkoholit Ndo është ta Të pra lidoj unë tani Nuk të të gjithu Kost, tani, Nuk është ashtë nërmale që të bësh një aksident të të tjo Jo, tjero. së është shfare, së shfare <laughs> po është shfare nërmale Po pjyti është Kusht të Kush stojt bërë alkohol tani? Është, është, të një? Karucire e o kalli është? Se mund të një po Po, po tjetë, jo mund tjetë m... Kalli a ka, më dy tërë një një një një Ditë tjë dhe më rështinë Me djetë Gjerman nga pas Që i tërhejsh Kështu Mirë Kthejë uh, mm -hmm. mësë pak kërëvin e mëgjësit Me lajme më të mirë asëve kërë Për plazën dy karuza me kuaj në Gjermanin është. Interesante po Ka muzik të një në Vincent Picard She feels a love something that she doesn't know what it is She's missing us there isn't her left on the table So tell her stranger whoo who, ooh who, who, who for you oh Oh I want you tell her whoo who, ooh who, who, who for you oh So tell her stranger who C'era, c'è domane ste printre noi, sicì durera, c'è ne bate peammondi, ascolta, te c'era, c'è domane ste lunga noi, sicì piacere, c'è ne baste peammondi Mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Zonë zotrinë ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi. Bashëm një herën këtu. Në Mëngjes. Bashëm me Altinin dhe Oltonin të çdo Mëngjes me nga ora 7 deri në orën 10. Tanë 7:26 minuta kanë kolegia saka këtu. Atëherë kam një lajm interesant nga Kina, duke qenë se është një qytet që çdo mm. uh, vit zhvillohet edhe festivali i skulpturave të ngrirë. Uh, qyteti quhet Harbin dhe temperaturat shkojnë deri në -20 gradë Celsius në këtu periud të djetorit, por se të... ka harbim qytetit? Harbin. harbin Harbin, ja harbim Altin. me ha, qytetat ka felluar festa, sepse jam bledhur uh, shumë njerës të grupë mosheve të ndryshme nga qytetit të ndryshme të kinës dhe kanë kryuar në një park plot 2.000 uh, si quhen kta, pleqte dëborës, mm -hmm. pleqte dëborës tani më erdhi emri. Njëri u pri bore. Njëri u pri bore, pra ata uh, kanë krijuar 2000 skulptura të tilla uh, duke i bërë ashtu siç duhet, ha, dhe me ngjyra të ndryshme Normal. i kanë dhënë kapuçat sipër kokave me ngjyra të ndryshme për tu identifikuar nga njëri tjetri, por jam mbledhur aq shumë njerëz sa kanë ritur që për një kohë prej 4 orësh të krijoim plot 2000 uh, blezh bora dhe më pas pasi si kanë bërë gjithë ndërtimin e këtyre, kanë filluar të argëtohen me njëri-tjetrin duke luajtur me dëborë, duke bërë fotografi me krijimet që ato kanë barë, bërë dhe ky është edhe fillimi i festivalit të skulpturave të ngrirë që do të mbahet në, në fillim të janarit. Si çdo vit tjetër, është bër traditë animon në këtë qytet ku njerëzit mblidhen dhe krijojnë shtëpi apo gjëra të ndryshme, por e gjitha ndodhn nga akulli dhe dëbora. Thank you Yeri. Të lutem. Një lajm pak më ndryshe nga Republika Srpska këtu në Bosnjë-Hercegovin kjo shëpje e Bosnjës e cila ëh, si thua shkomandohet dhe organizohet nga serbët atyshëm, ëh uh, një protest ka ndodhur diell e cila ka thuar që të shkojnë atje edhe policia me të gjithë këto skafandrat edhe atë sepse është një histori e dikujt që quhet Davor Dragicevic mm -hmm. i cili është arrestuar pasi ka akuzuar zyrtarët e lartë në Republika Sërbëska se në març të këti viti e kanë kapur torturuar dhe pasaj vrar të birin e ti 21 vjeqarë oh. Davur uh, Dragicevic ka humbur djalin Davidin, 21 wow. vjeq mm -hmm. i cili është gjendur në një lumë të cekët në, në Bosnje ku foma e ti në muaj në març, a i akuzonë zyrtarët të lartë politik në Republika Serbska se janë atan pas vdekisë të të birit. Mm. E, prokuroria të nuk gjeti asim fajtorë lidur me, me vrasin e këti të jaloshi. Dhe tani, Davur Dragicevic është arestuar. I ati është arestuar. Dhe kjo ka bërë që të njësim protestat. Sepësha i ka akuzuar policinë, pra a i akuzon zyrtarët që janë të përfshirë në vrasin e të birit. Pa. Policia e ka të tirur për informacionë. Mhm. Dhe që nuk ka shkuar. Dhe në momentin që kjo nuk ka shkuar, policia ka prer fletë arresti për babain që bën akuzën ndaj wow. zyrtarëve të lartë. Dhe kanë shkuar dhe kanë arrestuar atë dhe, dhe kanë futur brenda. Për sa kohë kanë arrest, jo arrestuar, por kanë ndaluar edhe kanë marrën pyetje edhe të shoqën. ë Ekti, dhe në momentin që është konfirmuar pra se Davor Dragicevic është arrestuar, kjo ka ka përqetësin protestat në Njerëzit kanë dalë në rrugë, janë shtyrë nga policia, janë nuk janë lejuar që të mblidhen në sheshin qendror të qytetit, por janë mbledhur pastaj në një kishë ortodokse që kanë që kanë aty pranë. Çto? Kjo është e fundit nga e çuditshme Bosnjërcerkovina. Mm -hmm. Do t'ju themi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë informacion tani ju përcjellim tek ky bllok shumë i shkurtër me mesazhe. Mirë më njësë që të gjithë dhe mirë se keni ardhur në krypillë e mqesit Mirë më njësë Mirë më njësë Mirë më njësë oh. Mirë më njësë Altini, Olta Mirë më njësë Mirë më njësë Mirë më njësë Keni para disa ditësh kemi folur edhe se si ka panturur uh, vonesa dhe probleme uh, njërin prej aeroporteve të Londres në Gatwick mm -hmm. uh, Bash me Heathron bëën dy E kam përshqipen Londra do dhe do kete tjerë më të veqirë por, uh, por kjo është një në n Transferta e tërë tërë kryen përmes uh, Gatwick aty në London dhe ka shkaktuar vonesa të jashtëzakonshme që kanë qenë më të theksuara të qysh kur shpërtheu hiri i vulkanit natkoh në, mm -hmm. në Islandë që mbuloi qiellin e Evropës dhe shkaktoi vonesa tjera të jashtëzakonshme tek pasagerët. Mbas së tirit rasti, ky është i dyti më i rëndi që ka ndodhur dhe kjo ka qenë për arsyeën se pranë aeroportit në ose pranë pistës Qendrore në Gatwick, disa herë janë parë dronë. Edhe kanë patur jo 1, jo 2, jo 3, por 67 raporte nga publiku Shum. që dronë janë parë në afërsitë pistës së fluturimit. Tani kush i ngre? Tani duke patur ai shumë pasagerë që kalojnë atje nga gjithë bota. Mm. Policia donte të, të dinte eksaktësisht se kush janë këta, edhe jo vetëm policia, kanë përfshirë edhe mm. po autoritetet e tjera. Kush është këy me dron, apo çfarë kanë këta me dronë që duan të ëë marrën vëse që mund të jetë një sulm terrorist e kjo ka mbështynë në një frikë që ata kanë, ëh, mm -hmm. normal, me të drejtë. Edhe ndaj kanë pezulluar disruptimet për ja 3-4 ditë dhe kjo ka shkaktuar një çorap të jashtëzakonshëm. Është arrestuar ama. Një çift. ëh mm -hmm. lidhur me këtë. Cilët janë mbajtur 36 orë në pyetje. Dhe pse u arrestuan? U arrestuan sepse ishin të dyshuar që kishin të bënin me këto dronet. ëh mm -hmm. Dhe pastaj janë liruar sepse nuk kanë të bëjnë fare me historin. Mirë po, e bukullar shë, ndërko në medjet britanike kanë dalë fotot e tyre, fotot e familjarve të tyre, uh -huh. uh, njëra prej medjave për shumë për pjojës ta janë këta idiotot që shkatruan kryshlindjen, oh, sepse për shumë vetë nuk arritë më do të që të shkonin ati ku donin të shkonin uh -huh. për kryshlindjen në bedë në aeroporte. Por kur uh, këta janë liruar, është dashur pasaj, qit japin edhe kta një lloj statement siç e thon atje në mediat, local people to help sepse janë der të dënuar. Edhe kanë mbar 36 orësh atje, imazhi i un, jeta e on, <të> gjithçka është dënuar, shpija e on është kontrolluar deri në deri më 1. S'ka mbetur asnjë që domethën pa pa bër dhe ne jemi duke ë uh, marr ndihmëksore tani për të proballuar stresin e shkaktuar nga gjithë vëmendja e publikut e kanë kërkuar i lutem shumë që të na lini qetë mundemi ta kalojmë Krishtlindjen ashtu si çdo tja arrim që ta që ta kalojmë Krishtlindjen e kurrë para, para deri para dy ditësh ishin kështu ishin uh, ishin Is fazat e para dhe jo bo, para pak ditësh ishin normal bënin jetën e tyre derisa ndos një jetë. Kë okay, gruaja e kti me zin ban veten ndërsa ky ë uh, këta lezonin. Jan po themin në 40-tat e tyre. Mhm. Mm ky është burri nëse e dëgjon tani është burri që është duke folur. E shoqja i qëndron pranë dhe është duke u dridhur ndërkohë që As you can probably imagine, we're feeling very uh, feeling completely violated completely violated a <laughs> home has been searched and our privacy and identity completely exposed own names photos and other personal information has been broadcast throughout the world tu je play e kanë dier e kanë dier shumë këto peshë se ç'do thon pavarësisht gjërave që kanë ndodhur kjo është kur e kesh fina afër aeroportit <laughs> nuk e di sepse i kanë ngatruar këta, por këta s'kan pasur <laughs> fare të bëjmë. Njëri nga detektivët që është marrë me këtë çështje thot për përmendjes që insiston gjithmonë mundësia që të gjitha raportimet për një dron të jenë edhe të pabasa, mund edhe të jenë gabuar njerëzit. Sepse megjithëse ka 67 raportime të ndryshme, nuk Keni ka mund të gabojnë as, dy, po jo 67. Lei <laughs> jam dakord. Ose Por sotë deri ajo ekziston sekta 67 persona kanë konsumuar diçka edhe kanë pastruar luçitacionin pastaj. <laughs> Kupto se. Jo, çështja <laughs> është këtu. Mund të ndodhet edhe kjo. Do duhet kishte pastur edhe një evidencë, për shembull një video. Nga mm -hmm. një kamera diku që, ku diun, survejon një zonë, zonë të aty. Bojnë video kur thonë po, gjëra. Është po, normale, është një gjë në formë të evidencës, përveç se njerëzit që thon kemi parë. Jas. Kjo është fundit nga Getwick në London, kthehem pas pak në klubin e Mjesit me më shumë lajme mm -hmm, nga vendi. Mhm. Nga vendi. Nga vendi. Po. tonalities the best music the funniest shows this is club fm Mirë se kini ardhur në klubin e mëngjesit zonja Zotrinju ju përshëndesim fort ju urojim një ditë fantastike unë jam Blendi këtu bashkë me Jeri Mirëmëngjes Me Altinin dhe me Oltën koha tani vjen për anagramën ditën e sotme do bëhuni gati për një fitore të bujshme Anagrama në klubin e miqes. Atë jeri për mm -hmm. një nga orat e miqëve tan tek dyqanet Rivaldi Watches. Okej. Okay. Ne do t'javim një orë pra, për ato që do të vi parë, mm -hmm. ëh, qoftë kjo një vajz apo një djalë me përgjigjen e saktë të anagramës. Dhe fjala është? Fjala është. Tash më shoh se si një fjalë. Ëh. Mm -hmm. Jam Mira Perl. Ah, është, është pra? I prezantim pra. Jam Mira? Mira pa Për? përla, përla. Jo e, jo Perla. Faqeshi s'u kam e, ëh. Kam një e. Jam Mira Perla. Perla. Ose jam Mira Perla. Do të thotë Perla diçka. Jam Okej. Okay. Mira Perla. 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 Për një orë nga rival D-Watches Me që rafjallat, a një që është Ko festash dhe blerjesht Një orë është gjithmonë një dhurathe purë mm -hmm. Në librin tim të shënimeve të pakët Gjithmonë e përgjithmonë është Një orë nuk gabona si herë Dimër, verë, verë, dimër Vjesht, ditlindje, kryshlindje Hmm po zgjaj. Mhm. Mm Bayram, çat dush. <gjubi> uh, I jep tetë ditë or knaçet. Ëh, i kenë tek Chrysler Wilson dhe tek ura e madhe, apo ura e vogël? Po. Te ura e vogël është alvarve e quajnë atë. Po, po. Ura e vogël. Sa vjen edhe ura e madhe? Nuk e di pse. Nice. Ku vi? Gjithë shikur këmbësorë, po. Mhm. Kur u bë për makinat? Jo. Është bër për vatra. Kemi edhe në kënd. Edhe në kënd. Eksakt. Oh, super. Kështu që zgjidhni <të> këtë, jam Mira Perla dhe jeni në Gari, në Gari për një orë, zotërinj. Por çka një këtë sa histori shumë interesante që vin nga vende ndryshme bot. të botës, se dish që jemi të limituar në kohë, kështu që po e mbaj shumë shkurt vetëm me këtë. <të> mhm. Për sheu shumë është një dial në Paris, ë i cili <të> ka kaza Teddy Bear, po gjigant. Të mndej. <për shigand>, të të mndej fare dhe të lezetshëm këtu, të but, <të> <të> cilët kanë filluar të shfaqen ndryshe këtyre në Paris ëh mm -hmm. uh, këy i mbanën dorë për shkakun dhe vjen në mund të përçafon, do të thashë në rrugës. Po, përçafon me me mblendën dhe sigurisht me dëshirën tënde, të thjapi një përçafim të arushit të madh. Interesante. Njerëz mund të bëj foto për shkakun, shikoj ça që kanë mbajtur një arush, <laughs> e mbajnë këtu horizontalisht tre prej tyre, <laughs> edhe ai që hap krahët. Ehm, uh, thjesht andhën këthe në përpara ose i ulën për karrige të kafeneve për jashtë aty dhe duket sikur janë tre prej tyre që bisedojnë, katër prej tyre që bisedojnë në <laughs> një tavolinë, <laughs> ka vetëm arush domethënë. <laughs> Si pas ti, thotë që kan ardu nga Europa që ndrore dhe janë lërguar që andej përshka këtë shpjullzimit dhe kan ardu këtu në Paris e pëse para 35 milion vjetëve këtu ishte <gjë> pjullë Po shumë një shprejnë të lumtur na jebë lumturisht na jebë të zhojtë vivë Shikon të këtë që të përqafon me një Shum, të po dhe në Facebook, po të shikosh, kanë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të librarie në Paris. Ato se do ta vazhdoi këtë. ë uh, për disa muaj ë uh, aventurat me Teddy Bear që kanë për rrugët e qytetit. Sepse sepse njerëzit e duan dhe e pëlqejnë shumë. Kthehemi pas vakulim të zisë. Soja, so trinju, ju përshëndesim nga Radio, radio Komtare. Klebe them. Shame right like a diamond. Gjensë që sjellën mirë se keni ardhur në klubin e mësesit të shtora tani 8 minutat zënë zotrin anagram për ditën e sotme është jam mira përl përl përla më fal Pearl. jam mira përla <laughs> jam mira përla jam mira për jo unë jam gleni Salaj por a si sulet e ultra rekan që ulën kundruall nesh këtu pranë kanë tani censurë e ditës së sotme Janë dhe tiene. Ka dy halka në zinxhirin e gjatë që përshkojn luginën. Jan thjesht dy halka në zinxhirin e gjatë De... që përshkojn luginën. U më ndoi që do ishte idealja që kjo të gjendi për hmm. vitrinë, domethënë, në datën 31 dhjetor i dhe një shpërblim <laughs> për <laughs> gjitha të po për gjitha ato. edhe për të gjitha ato aktivitete. Natyrisht. Si më zotrisi i ka dhënë dimën ai. Është diçka si. Po mendoja që në datën 31 të jemi fituesi. Të jemi fituesi sigurisht. Që moskale ma tanë, thot, i përvidin e li Që moskale ma tanë, thot, i shëtë gjuna që të të shodë Dheri në datë në 31 Unë si si nuk jam dima, këshu shodë Ok, guptova Pra ti, përtoni që të bërsh një, me që jo, Jam 30 dhe fundit, më <laughs> gjitit dhe Kusë rritash i meret me Jo, s'ke faj, s'ke faj, ke shumë të drejt ma tje Ok Jo, ja, me përthoja të ndëronim censurën Si që vëllet Në deruar e kemi, sotri Në deruar e ke Pasaj ti të ndërën e këtë burë, është diqka si për tokës. është diqka si për tokës, po? Po, Jiri, se ka dhe botë në nëtoftore dhe pasaj. Kjo më të mësjetë eksaksishtë të bërten e dijeri. Po, pra ne, po se, ma i e ka dë burtë. Oke, në isa. Se me qështë dhe në njëzë e qështë dhe du-du-du-du, zërë u t'jaxinë... Pra, i se të shojme së të tirë. Pa, pa, pa. I se të qështë dhe Mirë. Pra, vëtë fjalë për një zinqir gjerash natyrore Që përshkojnë të lukin ja, Pra, pa, kërë lukin, mesë të pa tijave, ka dhe të gjera natyrore Oret ti E dhe mua kështë ma ndjen zemra e ti, si kur sotë të të japim Thua, ja, ja, unë nuk e japim Vedëm për tash njëra tini që më akuzon që të të japim E përse e pula, tha, ti ki me vrap Nuk e ja vazhdojmë Bajhdojmë. Janë tjeshtë dy halka në zinqirin e gjatë Që përshko Geniu ve und smert. 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Uhum. Të uajë, mm -hmm. cilat janë dhuratat, Volta? Jepi ata, rrashtoj. E kush i mban mend sa shumë Aqim, dhurata kemi marrë? Një kontroll. Papa isha... Francisku tha që mos u bëni tahmaçar. Kjo është <laughs> një kupon gazepa natyral, një uh -huh. kan filtruese nga EcoSoft, një or nga Rivaldi Watches. Okej. Okay. I shtojmë dy bileta për nesër në Fles. Bravo, Volta. Edhe film. Edhe film sonë zotrin. Mm -hmm. Në Itali në muret e gurt të trisulit ku mm -hmm. ndodhet ky është një kishë e vjetër, një manastir i ri. Pa, cilën duan ta zhndrojnë tani në ja. shkollën e gladiatorëve kulturor. Oo, oh. që do të luftojnë luftrat kulturore në Evropë. Dhe tani jam bravo. Lufta kulturore, më fal tani. Lufta kulturore është ku njerëzit për shembull që kanë në një tjetër ide mbi se si duhet të jetë bota, norma, shoqëria e të tjerë, mm -hmm. fillojnë dhe i habin luftë asaj që është, po themi, mendimi okay. do opinioni përgjithshëm për ta për ndryshuar. Okej, ai nuk e kishte kuptuar me të. Unë nuk yeah, e kishte kuptuar. Këto. Okay. Ë, uh, por Benjamin Harnwell, mhm. Mm Ky është njeriu i Steve Bannonit në Evropë. Dhe Steve Bannon është ai frymëzuesi dhe strategu i presidentit Donald Trump tani më jo, jo më si është kthyer punës së tij si agitator. Që është, por ky ka një njeri në Evropë. Dhe ky është Benjamin Harnwell. Mm -hmm. Dhe janë ndërtuar ndaj, janë të diabetik ekstrem. ë uh, dhe duan që të e shohin botën ndryshe. Ky multikulturalizmi, kta i bën për të vjetë. Kjo pranim i tjetrit i bën për të vjetë në kuptimin -ka po, e kandidatëve të tyre me pak. Po, edhe identitetet e tyre janë që secili i vetën, unë më shumë nga gjithë edhe nëse kta janë në një lloj forme amoral, por ky është thjesht opinioni im në ato mm -hmm. që po, kan ardhurin italian. Dhe duan që ta ngrenin aty këtë shkollë të gladiatorëve kulturor. Hmm. Siç është Salvini për shembull në Itali. Dhe fillojnë gradualisht në të gjithë vendet e botës, domethënë. Jo duan të prodhojnë më Topre. shumë për Italinë, më shumë nga nga këta njerëz që që do të përhapin këtë mesazhin populist, më shumë trampa, më shumë, më kupton? Mm -hmm. Pra më shumë Donald Trump, më shumë ky version i politikës së botës që ata kanë për zemër. Tani më edhe në shkolla pranë nesh për të influencuar nesër pas nesër vitin që vjen dy vjet më pas zgjedhjet në Itali, mënyrën se si perceptohen ta zëm emigrantët apo shqiptarët mm -hmm, apo të gjithë apo tjetri në përgjithësi. Kështu që e kemi edhe në është interesante. Por Washington Post po thotë, pritet të hapen një shkollë tani në Itali. Hapur, po. E kanë hapur. Manastiri mm -hmm. është këtu në shkollë politike pra. E gladiatorëve të luftrave kulturore. Oh, wow. <laughs> çë do të zhvillojmë në të ardhmen. Është periudhë interesante. Ktemi pas vâng klubin e im, Jezid an histora 8:13 minuta zonën e zotrin ju jeni me radion komtare. Flapë fë. I wobbled in my walk and I'm trembling That's right, you got me shaking When you take me in your arms to talk romance My heart stars are doing that St. Rita Best radio station. Mirëmëngjes, të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit. Ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Dhe Altinë Neolt. Mirëmëngjes. Hello. Tani, fjalen e ka Jeri. Jeri. Tani, duke qenë se dje ishin krislindjet, 23 nga Zvicra, e ka emrin Andreas Burkli ë uh, me rastin e krishtlindjeve i kishte përdhurat vetes një bilet lotorie sepse ky okay. uh, për krishtlindje është një televizion që quhet SRF dhe ka një emision që quhet Happy Day dhe normalisht janë ato ë domund uh, emisionet tradicionale të ku hidhen lotoritë normal. Në fakt zotria në një moment të Emisioni The John, emrin e tij, që ishte fituesi i 1 milion franga zviceriane, oh, skuptohej duke qenë Krislindjet ishte dita e tij me fat. Filloi duke kërcyer nëpër në shtëpi, ishte shumë i lumtur kur për pak minuta çdo gjë për u përmbys. Lumturia e tij u kthye kokposht. Oh, po e thuaj unë në këtë formë, sepse kishte ndodhur një gabim në gjatë transmetimit të këtij emisioni dhe në fakt nuk ishte ai fitues, por kishte ndodhur një gabim teknik me kompjuterin dhe automatikisht nuk e di se si kishte ndodhur një gjë e tillë, por uh, emri që u shpall fitues pastaj u uh, tërhoq pas dhe nuk ishte më fituesi fitues, 1 milion si. franga zviceriane. Duke qenë se mm -hmm. kishin një defekt e mbyllën farës si I... e misionit për ditën e Krishtlindjeve duke kërkuar në djesë, duke thënë që Çfarë thuam, çfarë thuas? <laughs> <laughs> Imagjinondi thot se çarka s'kan dashet <laughs> mëshme. Jo, mas. Le fituesi i 1 milion euro ve është. <laughs> Andreas Altin Sulaj Wow! Nga Tirana, zoti Sulaj 36 vjeçshëm, mjegër, është fituesi i 1 milionë euro. Falinderit. 1 milion, e e, 1 milion e euro. Bravo Altin Sulaj. Oh, Sot si Helena Christine oh, e pritur. Jeta wow. e tij ka ndryshuar totalisht. Faleminderit. Muchos gracias. Nice, më falni një sekond. Çfarë kemi marrim, marrim njoftim nga regjia që Altin Suda, jo, nuk osht, jo, nuk osht. Nuk osht që duhet. Mbetet mbaj bicikletën që kishe, mbaj bicikletën që kishe. Sa i hid oh, oh. bicikletën sot rri. Mos oh, e hid ashtu. Ti a shikon? Karma is a bitch tonë, e. Mos me bicikletën mbaj dash e ngrije. Po, është, është për tardo ke seriozisht. Ai e ndersit ti? Et merr shumë. Sepse i jem mirë kur nuk i ke ieri. Por pa, dajmë letë në boni që se ke fituar Edhe, edhe papa Frances, për nuk, nuk ka qatë të të të shi Që të të mësë bëjka ishë materialisë dhe mësë qajpë Sëpse i thua e shiko është aji oscilacioni që mështë kaktot <laughs> Unë isha këtu Bajta <laughs> <i da> këtu <laughs> Dhe janë prapë këtu E është, nuk e di, është Kjo mund të jetë i një gjyshë edhe, mesma, ta, ta. mund të jetë i një gjyshë për, traum. për traumë Për traumë emosionale Nuk për thëmë që trauma emosionale � Pak të një e djeta mm, mm, mm, mm, mm. Shumë kesh Shumë kesh, vërtet Shumë, shumë kesh Farim dhejë tjë e no, përkët ndrati... histori Shumë të kejë <laughs> Shumë të kejë Shumë pak Mary Poppins, zonja, zotërin, kretë në ekranin e map Në basë shumë e shumë vjetërsh mm -hmm. uh, Nga viti 1964 Dhejmë tani Askus nuk ishte provuar në që të bëndë të një Dhe to është rikthimtë me Popin Sport. Mhm. Mm Ai jo vjen me aktoren Emily Blunt që merr përsipër që të luaj uh, rolin e personazhit shumë dashur. Dhe rikthe tani bashme këtë çadrën që flet. Mhm. Mm dhe është gjithashtu e përkryer në të njëjtën mënyrë si Herën e rën e parë. Dhe ki paraqesh një gjë që ky nuk është ribërja e filmit të parë, por është dhe, dhe dhe dhe një, A, Dush, si thuash vazhdimi i tij. Dhe deri tani, vazhdimi. Ideja ka qenë me regjisorëve që nëse një film ka qenë një super mega hit, siç merri Popin se 64 ka qenë, ti thiesh nuk i bën vazhdim. Atë filmin sepse kushdo që të ngatrohet me një çështë që është bërë përkryer. Megjithatë, është marrë përsipër dhe janë Mjë duke ardhur. Gjëra nga ngjesa e fondeve sill zhillim i desh këtu. Po, shiko ka ka diçka domethënë Këtë film e ka bërë Rob Marshall, si regjizor, mm. ka bërë Chicago, në që vëse mba një mëndë, që vështë një musical, gjithashtu. Mm -hmm. Por ideja është, asë një personash që është në këtë film nuk është i ri. Të gjithë janë personash që eksistonin në filmin e parë. Mm. Për të të që janë rritur. Por nuk, nuk delë askush që nuk ishte në filmin e parë. Mm. Pra është i, këpëton? Um, edhe ka një imitim të jashtë zakonshëm. është luajtur shum, shum në mënyrë të sigurt pa rriskuar për për këtë Mary Poppins. Dhe ka dalë i okesh, jo ka dalë ka dalë interesant, po, por jo dash origjinal thon kritikët. Në kuptimin që gjithçka është nuk është luajtë. Është luaj, ndryshe. Po. Mm -hmm. Kështu që duket interesant, por ka shumë njerëz që duan ta shikojnë. Më pëlqen shumë Em Lily Blunt në shumë role, me thanë drejtën. Suea. Mary Poppins everybody. Theme of Wagner Club in the city of Orastani 8:24 minutes. Avec is një prodhim i Disney-t. Dashtojmë kinematë. Theme of Promise. When I run from the pain, hide from the pain, I feel it in my body. When I 9:28 minuta jemi me klubin e djeshë. Je je je gjemntari klube fem. Mirëmëngjes nga Unieri, mirëmëngjes Blendi, Antini Organ. Gjessie Oieri. Hello. Hi. Për ndërkopaq. Për shka për Zoni De. Prapë ato është autori imi preferuar. Po i, i, i ka ikur koha, koha ta nis... tani sa. Tani mundi di koajtin, por brapa imi aktor shumë i mirë, ka lënë pas shumë filma shumë mirë. Absolutisht serioz. Nuk ka lajmësmira në lidhje me piratët e Karajibeve, sepse tani më është bërë zyrtare e Jonin nuk do të jetë më pjesë. Natyrisht thjeri, sa fash. Ek, I ku ko. <laughs> dhe nuk do të luhet më Jack Sparrow për ai. Uh, këtë gjë po pak, e kafshoj. Por do luhen me një chunirime gjoksin e përponuar. No? <laughs> <laughs> Duhet me gjoks palesh tash dhe Jonin teve ka lënë vetëm pas dore, po thon uh, po thon mediat e. Ajo, aktorja që kanë dhënë të paktën uh, për mediat është që ne duam <laughs> të sjellim energji, drejt. Ai shikoj. Ai shikoj. Ai e di son. <laughs> Dhe faktikisht do të ndryshojnë edhe skenaristët e këtij filmi. Në ndryshojnë komplel ata marrin Caleb Marika, kan mar Ritaris dhe Paul Verne, skenaristët e filmit Deadpool dhe pikërisht ata tani më janë pritur. Ata Deadpool janë shumë mirë. Janë lizeca. Dhe do të bëjnë edhe skenarin për piratët e Karajbeve serinë e re, po them, por që nuk do të luhet më nga Johnny. Është qëmi fundi. Është fundi një epokë, patjetër. Bas uh, sa mos jaheri, 12 vjet, 12 vjet që John i apo më shumë dorëza mbi mbi anin, i Dani si Jack Sparrow. Ai nuk ka një Jack Sparrow teori. Nuk e di nëse ka fantazma e Nostalgia. <laughs> Kam. Mirë, shumë mirë. Faleminderit. Entonces aquí pues pescatar. E kupton se të lënë një rol kësu, po ku ai scoi të këshillohet her pas here ose let luaj nga Gandalf, Gandalfin tek tek Nipi i Harry Potterit, kështu që në filmin e ri. E mirë, mirë. Ndërkohë që kemi një fitues të anagramës Holta? Po, patjetër. Edhe të një orë nga Mishtan tek Rivaldi Watches ose Enzo Trent, anagrami për sot ishte jam mira përla. Para mm -hmm. lajmërim. Bravo. Është mm -hmm. Enso fitues 1-0 i baron numri fiton orën nga Rivaldi Watches. Enzo. Enzo. Të lutem. E qodë ora nga Rivaldi. 8:30 minuta në këtë moment në klubin e Mqjesit, ne ju jo përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Mëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Un jam Blendi du bashkë me Jerin, në emisionin e Oltë çdo mëngjes në ora 7 deri në orën 10. Ora është tani 8:37 minuta. Do flasim pak për uh, njërin nga Lajmet më interesante që vjen nga fusha e kërkimit mjekësor. Mhm. Uh, ë çështej prej kohësh tani më. Por uh, Australia, po lexoj nga Sydney Morning Herald në këtë moment. Mhm. me një ndërmendet i cili e aprovon përdorimin e një kurë të re ndaj cancerit, pam, që është konsideruar revolucionare dhe që ka treguar rezultate të jashtëzakonshme deri më tani. Ëh. Uh, kjo është një terapi që quhet ndryshe imunoterapik. Mhm. Mm dhe në fillim fare, këta tregojnë historinë e Daniel Clarkut, i cili është një 45 vjeçar që është një inxhinier nga Australia dhe vuante nga limfoma difuza me qeliza të mbyaja B është njëra nga format e ndryshme të të kancerit në, në gjak në këtë rast. Ëh uh, dhe ai shkoi bashkë me familjen e tij. Ka një djalë që është rreth 14-15 vjeç, një vajzë e pak a shumë të njëjës mosh, uh -huh. një më të vogël pastaj, që është aty tek 9 dhe të shoqën. Ne shkuan në Boston ku eksperimentoi me këtë lloj kurë të re. Çfarë ajo bën është merr qelizat e tua, ato që ne i quajmë si qelizat T cells, qelizat të tua, që janë qelizat imunitare të trupit. I ritrainon ato në një mënyrë gjenetike dhe pastaj ata ti rihedhin ato qeliza në trup. Për të marrën gjak, i ritrainojnë qelizat e tua gjenetikisht, qeliza T. Dhe pasaj, të sasit gjaku Ta hedhin për sërit ty mm. Por, tani, këto që liza të dhe Kemi folën edhe para disa vitesh Për ka qënë e në të herët në proces deater. Po, mm. të tani janë të trajnuar A që të gjdoj që liza Cancerogene që gjejnë në trup E asë gjësojnë, pra këthejnë Që liza vrasës e të cancerit Dhe pasi kishtë kaluar Qdo kur të mundshme Dhe s'kishtë dhe me efekt asë nga uh, Kimoterapia Daniel Clark mm -hmm. është plëtsisht Plë i pastruar po ku cancerit e tregon ndodhi kaq shpejt per ne thot ai saqes e pa besueshme dekate sa foto te familjes e femive qe et shoj ish shirin me thot sepse ne erdhem tu thot ne Boston ne fund te shtatorit dhe aty ishte nje luft per jeta vdekje per mua dhe ne fund te nëntorit bravo un jam totalisht thot ai i i shuruar eshte nje ra kompanie e cila ka zotrimin intelektualt kësaj kësaj kurë është Novartis që shumë e njohin mm -hmm, Novartis ka por porrit, rritet tani në mënyrë të jashtëzakonshme këtë quajnë kjo terapia CAR-VIST Terapia CART mhm mm e uh, CAR-VIST dhe deri tani tregon se 62% e gjithë njerëzve që e kishin marr atë Në 24 muajt e ardhë që më nuk patën asë një relaps. Pra asë një rikëthim mm -hmm. dhe së mundis. Dhe kjo në shifër për i 62% që së patën asë një relaps është, është gjigante. Gjigante në e pak rasuash me mazë që ka pasur të e tani. Që që Novartis ka... Uh, ku kjo, kjo terapi njënë si kimriah, ka shtuar kapacitetet qoftë në Evropë, qoftë në Amerikën e Veriutë, Sepse shumë më shumë vende Australia u bën para që e ka aprovuar për përdorim tek njerëzit. Ëh, mm -hmm. uh, por tani edhe Evropa, Kanada, Zvicra, Bashkësh:", të Bashkuara sigurisht, janë duke pritur, kështu që duhet që në një sistem global, thot Loren Kerry që flet për Novartis, duhet që të përgjigjemi më kësaj kërkese që, që do të jetë shumë e madhe, pacientëve që do duan që të mm -hmm. që ta përdorin këtë, mm -hmm. ndaj kanë kanë për disa marrëveshje me fabrika si sell for cure në France, uh, Franhofer në Germany dhe të tjera. Për të prodhuar sa më shumë nga nga kjo kur, por Australia vet do të bëhet njëra nga qendrat globale, thot ministri i Shëndetësisë atje, Greg Hunt, ku njerëzit marrin këtë kur edhe të mund të, të mund të shërohen. Megjithatë, por shkakse kjo terapi është aq e re dhe ende nuk ka një formë të përcaktuar, nuk është si një si një mjekëmel tradicional që të dhe merret kaq mm -hmm. efekt. Por por është diçka midis sepse ajo ritrainon qelizat, qelizat e, tua, e tua që pasaj kthehn ato në ushtare që luftojnë sëmundjen. Um, është ende e pa e pa qartë se çfarë mbulohet nga shteti, nga siguracioni apo nga këto gjëra. Është, është shumë e rë. Është një mm -hmm. territor kritik. Ta kuptova. Me gjatë? Do vetëm vitin e kaluar ka marr formë. Vetëm vitin shluhe. e kaluar, po po e sho. Ëm thonë që pa, pacientët kanë potencialisht kosto nëse do t'i përballonin vetëm pa siguracionin e pagjorean janë tani në fillim e ende shumë të larta, rreth 598.000 dollarë amerikanë. pothuajse mm. diskutek 500.000 eurot, do thotë. Është është fatura e kësaj e kësaj kurës për këtomen, por zakonisht dhe përgjithsisht ë uh, to bien në momentin që vetëm të bëjnë masive dhe dhe po po kuptohet se ky është vetëm fillimi. Edhe shtetet pasaj kanë rolin e tyre në, në, mm -hmm. në ndihmë ndaj ndaj pacientëve sepse kosto të për të mbajtur një pacient pa ashuruar janë nuk kam mm -hmm. të qarta kështu që kanë kanë ka interes aty për për shumë aktor. Këtu më pas vanklu bimë, jiset anë 8:43 minuta zën zotrin. Është koha për të luajmë muzikë Green Day, Oh Love. Don't you write on me tonight Oh lie Oh lie Please don't let me by Don't stop Don't stop Don't stop should you say She's happy sad is high I is is and she's once you You rain on me oh, ride nine to nine Or ride Frame ride Want you to say Personalities The best music The funniest shows This is Club FM Howdy! Mirë shte vini në kluin e mqesit 2% më që të gjithë e urojmitit fantasike Tani është 8 e 50 minuta Unë jam gjendit u bashkë me jeri Merë mqes Me alëtinin dhe me ojës Në qdo mqes me unë nga ora 7 deri norën 10 Jerë i ka fjallën tani sekond. Ëh, <laughs> uh, ju e shkaji. Të kanë ndodhur ka një, një kështu <laughs> një kolaps. Ndërkohë heri që ti flet, doja të bëja një pyetje nga aktualiteti atyre. Në mm -hmm. një moment pyetja për ju është kjo, zonja e Zotrin. Ky vend ka déclaré se do të mm -hmm. filloj gjuetin e balenave për arsye komerciale në korrik të 2019-s ose më saktë do të rifilloj gjuhëtinë e balenave. Faleminderit. Ëh, mm -hmm. uh, në korrik të vitit 2019, mm -hmm. duhet të themi se gjutia komerciale e balenave u ndalua në vitin 1986 pasi disa prej specieve gatiganti u zhdukon krejtësisht. Mm -hmm. Pyetja është, cili vend pra është lajmi si vendi që do të rifillojë? Gjuetin e balenave të ky është një sport shumë i përqajur, nuk e dinë se ke parë ndonjë nga këto. Jo, refuzoj të shoh. Është, është një masaker vërtet. Vrasja e një balene nuk është, nuk është gjë e lehtë dhe është është të mësosh, është të mësosh. 069 20 7222 dërgoni mesazh dituaja bahruar të shuani të emrin për çmfitues. Oqeanet ishin dikur plot me balena. Po. Para se të ndodhin këto masakra. Në në video vetëm. Në 700-800-të këto kur Diami i tyre përdori për lloj-lloj për produkteve ndryshme. Mhm. Mm ëh, uh, u b një katastrof, po themi në. Si Katë ka sa vende si ato ja mm -hmm. kanë dalur asnjëherë që e bën tani këta nën ganshë sa vende skandinave që juaj balena. Por gjithsesi, ëh, shkoja tani për jerin. Nuk e di, e mbani mend historinë e dy motrave binjake? Jua kam thënë para pak kohësh, ato si janë nga. Për thia si, Australisë 33 vjeçari janë binjake identike. Ana dhe Lucy e nga në emrin, mm -hmm. por uh, historia bëri fam në ato periodës, sëpse të dyja motrat binyake kam pasur prej viti 2012, Mosgaboj në lidhje me të njëjtin djalë, djalë quajtur Dave dhe prandaj ato ishin në qendër të vëmendjes në mediat në mbarë botën për shkak të lidhjes të çuditshme që kishin, sepse të dyja motrat ishin të lidhura me të njëjtin mashkull. Por uh, këto ditë kanë pasur probleme ligjore sepse ato të dyja kishin vendosur duke qenë se ndajnë çdo gjë me njëra tjetrën edhe partnerin në këtë rast, kishin vendosur që të martoheshin nëpër Australi me Dave-in, por kanë pasur probleme në gjykat sepse uh, ligji në Australi nuk e lejon një martesë të tillë. Dhe për ta arsyeja ato kanë nisur një fushat uh, ku kërkojnë ndihmë në këtë rast se si mund rregullohet kjo gjë, sepse e kanë ndarë mendimin që megjithëse i kishin vendosur që do të martoheshin uh, të tre në krislindjet e vitit 2018, por ligji në Australi nuk e lejon. Mm -hmm. Ato kanë dalë në një emision aty dhe kanë kërkuar ndihmë se çfarë duhet të bëjnë që ëndra e tyre të realizohet. Të bëjnë realitetin, oh, wow. <laughs> Sa buksan. Super, felimderit njeri Lidje e cudishme, gjithës e si Në Britanin e madhe Videja e një personi Cili ka praktisur një qen mm -hmm. uh, është Njëra nga gjërat që janë parë Më shumë dhe ka shkaktuar shumë Shumë uh, situash Revoltim të këpubliku Që e ka ndigur atë Por uh, mm -hmm. Kjo Bami shësi që lidet me kafshët Dhe me tot i rr gjithashtu e një ars i RSPCA mm -hmm. tregon një burr i cili është në një makinë dhe një kamera e një biznesi aty pranë e ka e ka kapur kur ai ndalon dhe nxjerr në trotuar dhe flakatje atë oh, vendin ku qeni flinte dhe ka dalë bashkë me qenin e tij i cili është një qeni bardhë dhe i bukur që është një i racës Bull Terrier po e gjithë video është është shumë emocionuese Se si qeni është i të shpëruar e përpiqës që të hysërish në makinë dhe s'po kuptonë se që anë dodh me të zotin që nuk të shërën të amarmë dhe aji që pas taj niset e ngete dhe që kosh të i qeni që lutet e praktisët dhe në të mënyrë është e... të mënyrë është të mënyrë është të mënyrë është të mënyrë është të mënyrë Se ka, ka të saj gjëra që mund të aqosh dikun që ose do të a praktis po 10 minuta ju jeni me klubin e mëxhistit në radian kombëtar e klube femër mëxjez Blendi, mëxjez Altini, Holta, mëxjez mjësi, Dashuri, mëxjez Sieri. Mëxjez. Ehm, oh. mm -hmm. um, më xhe po për përmendim ato historinë nga Britania e Madhe për ato dy burrat që ishin na ishin dy burra që po kërkohen mm. nga autoritetet atje lidhur me atë videoin që i tregova të, të praktikës së një qeni pra. Mm. Buzrugos, është me të vërtetë, po dash shikosh videon? Është me të vërtetë të thyen zemrën sepse shikon se se këty që janë traumatizohet edhe skupton se çfarë çfarë ndodhat atje dhe do që të hyn makinë dhe nuk e lën më derisa largohen. Por por do të thoshë se ë uh, jeni i shmir, quhet Snoop tani. Ë mm -hmm. kan ë kan, kan marrë. O, oh, sa. Ë kan marrë, ë kan marrë këta të mbrojtjes të kapshëve. Ëh. Mm -hmm. Por kam përsërimin aq i famshëm sa ç'ish bër. Do dali dikush të do i marrë. Do dali dikush që e i do që mandjeton bajnë një rradh se kush ta marri Snoopin. Po e marruan. <laughs> si që kanë vënë emrin tani. ë uh, Chenit, sepse ka një nyollë të ngjashme pak me atë Snoopin, Snoopin. e uh... Pinoc. Por uh, po lejojmë pak për këtë temë se është diçka interesante. Brej vitesh. Mhm. Uh -huh. Tani më këto shoqata që janë në mbrojtje të kafshëve, tan, kanë sugjeruar që kafshët të mos shiten. Mhm. Uh -huh. Nuk fa kanë drejt. ë uh, Në për dyqane dhe të mos blihen. Si durata, si dhe mos në fund vit, pa, për festat Sepse ka një tendencë ku njërëzit bëjnë durata qenush qen. apo mace Si durata kërshlindjesh Në Britani për shumë mund janë mbyllur dhe nuk e jojtë më shqitja Do, Dhe u e... del në qefit, dhe më thënë, direkt durata therë, po, E mbaj se... një muaj dhe harojnë që dhe a i duhet Kjo është idea Ka kohën e ti duhet përkujdesesh për të Pa tjeder, edhe njërëzit nuk e din me qëar për balen mm -hmm. E mendojnë vetëm... Gjerat, po themi, të bukura Por që ka edhe të sa detyrime Dhe të sa... Nërmajte Dhe, ca... dhe pasaj praktisin 10.000 kafsh në vit Praktisështështështën vetëm në Britaninë e mave Por, por lezuja që në Gjermani Nështë. Edhe mm -hmm. Dhe qarë bët Dhe me tënë Kundërshtohet shqitja e këtyre kafshë apo, apo dhurimi e tyre Tam Kur janë të veqinë Si kotelje, si kur të shqinë në pjek të kështu mm -hmm. Por në janë atjeter është inkurajuar që ta dupt që tu japësh një shtëpi atyre që u mungon në këtë mënyrë nuk i çon para te kjo e prodhimit pa. të kulishevë si industri por diqë tjetër. Ëm um, tani në Gjermani për krishtlindje mm -hmm. edhe strehat nuk lejojnë adoptimin e qenëve. Sepse thonë se një drejë. Ë uh, ku okay njerëzit mundojnë të mpën mpën mpën të bëjnë gjëne të durt duke adoftuar një kafsh por mm -hmm. e bëjnë për krishtlindje edhe për vitin e ri. Dhe bëjnë performë të rrata dhe kur janë të kjo në tjerë mirë dhe që shka është kuqe dhe Mëndrita mm. okay, në kështu pasen, Një qenush vidiri. një qenush një qenush një qenush mbaron viti një ri Dhe a i qeni edhe pësja të optuar prap Do të doj që të shqet, shëtitet zhdo dit Dali që të bëjnë nevojat e veta E këto duhet që ti bëjt i kush që, që i qëndrona ti pasaj Pranë, mm. miku i ti me i mirë E vërtat Njeri u është miku me i mir Vjekundër tani këto histori. Që në Gjermani ata thon, muajin e Krishtindjeve 90 ditë nuk lejojmë adoptimin e qenëve. Kush është serioz për të marrë një qen? Duhet ta bëj të të të një herë tjetër. Pra. <laughs> Shumë mirë. Është interesante. Normal. Në ndër 11 minuta në këtë moment, zërin oh. kemi një përgjigje të saktë nga Olta. Po. Që do të them se Japonia pra. Japonia ka thënë edhe Toni 523 mbaron numrin, fiton një kupon gazepa natural. Okay. Japonia është vendi ku normalisht vendi ku Balena e filloi do të rifillojnë korrik gjithë tia e balenave për qellime komerciale. Sipas mediave në fakt i apoianin gjithë këto vjet ka vazhduar që të mm -hmm. që të ta bëjë për çetë. Balena të vrajë Balena por i ka bërë në një në një pet këtë të po themi për arsye studimore diçka që është lejuar për arsye studimore megjithatë shumë nga kritikët thonë që e gjithë kjo praktik ka qenë thjesht një mbulesë për vrasjen mm -hmm. e balenave për arsye komerciale sepse uh, programi i lejuar lejon që balena të kapen, të bëhet kërkimi dhe pastaj mishi mund të shitet për çësht, nuk ka problem. Kështu që, që ata bëjnë sigurisht kritikët? Bëjnë sigurisht. Sigur do bëjnë kritikën, por mm -hmm. 200 deri në 1200 balena çdo vit janë zën nga Ka japonia edhe këtyre 30 vjetëve që ka shënë endaluar me liqë Qushja, kjoj është e përgjitja e saktë, oltatë e njerë, kush fitoj? Toni Toni, bravo Toni Bravo Atere, pyëtje tjetëve nga aktualiteti është kjoj që do të bëjmë në këto qastë e këtu në klubin e mqesit Zonja E. Zotërin Edhe pyëtja është Yes Një grua e cila ishte rëmbyer në vitin 1980 Një grua e cila ishte rëmbyer Apo në vitet tete djetë, mm -hmm. është lënë më në fundë e lirë. Një grua Argentinasë e jeri, Tam. e cila në vitet tete djetë, ishte rëmbyer, është lënë e lirë. Tanima që është 25 vjeqe. Basë 30 e kusur vjetëve në roboripyte është në cilin vend është lëshuar kjo grua, po? Kjo ka ndodur paradisaor është. <gj> 069 207 222 20, 069 207 222 22. Për ku bëhet fjalë pra zonjën e zotrinjë Që është liruar një peng I marë shumë e shumë vite më parë Oke? Okay? Oke okay. Këthemi mba spak 32 vjetë rëmbim Wow, do të shum. shum. shumë Shumë do thoi Këthemi mba spak I've been a share of o shit me këngë të Krishtindjeve. Oh, faleminderit. Faleminderit. Do të kaloj kur kjo. Po? Mm. Asnjëherë. Oh. Gjithë vitin. Krishtindja. Na. No. <laughs> Zbat. Mund ta bësh Olda, jo. Ja. No. Nëse ke dëshirë. S'molloj <laughs> ple. Atëra Olda ku është gjetur kjo grua mbas 32 vjetëve? Në Boliv. Është e vërtetë. Uh. Wow. është Maniola 132 mbr. Numri fiton dy bileta për në sineplex. Ti ke qenë emrin këjo? Ëh, uh, emri saj nuk bëhet i ditur i mm ieri, -hmm. por ato çfarë dimë deri tani është bëhet fjalë për një grua argjentinase e cila në vitet '80 u rrëmbyen nga trafikant njerëzish dhe më në fund është ribashkuar Me familjen e familje saj mm. pas një operacioni të përbashkët nga policia argjentinase dhe ajo eh Polivis. Ëm, uh, nuk di. Është një periudhë që ka qenë shumë e rëndë. Ka qenë shumë e rëndë, mm. ka qenë shumë e rëndë, pra i bie që të ketë qenë ndërsa tani është Sa është tani? Është 45 vjeçë, mm -hmm. që kështu që i bie që të ketë 13 vjeçë. Para 30. Shumë dhogët. Apo jo, 32. Po, mm. 13 vjeç. Kështu që 13 vjeç ka qenë kur e kanë rrëmpyr, tani është 45 vjeçë, ka vetë një fëmijë, ka një djalë. Dhe është lëshuar bashkë me djalin e saj Më herët këtë, këtë muaj në djetor Por vetëm në datën 25 djetor Pra është mbajtur një qëndrim nga policia Argentina Se në cilët kanë thënë se gruaja Më në fundë është bashkëuar me familin e saj Në Mar del Plata Se si që qëhet vendja tje Bas 32 vjetë është e rëmpyër në Bolivij Wow, duke se fin është mbajtur në Bermejo Mm -hmm. Në zonën e quajtur Bermejo është në Bolivin jugore. Imagjinoni. Emrat e gruas për të liruar dhe të birit të saj, uhm, mm nuk janë zbuluar. Nuk janë zbuluar. Kjo trafikim i qenieve njerëzore është është problem i madh dhe i gjatë dhe i fortë në Argjentinë prej viteve dhe vitesh, shumë histori uh, me trafikimin e qenieve njerëzore atje. Kështu? Zonja e Zotrin kemi një thensur në klubin e mqesit Thensur në Altin Sulejt Si shqë njët ajo Ta t'gjën Janë thjesht dy halka në zinjërin e gjatë <c> Që përshkojnë luginëm Ti zë tinglong shumë entuziasma të thensurët tënde Ka <laughs> t'gjën <laughs> Ashtë thensur në Altin Sulejt Zonja e Zotrin që jeshturin Gjusmës e, <laughs> e Shqipëris Në t'a shesës gjënë Në ke prasysh dë t'a Dhe ta angrresh pak gjën zotrin. Ta paketonsh pak. Po u kan them se ja për shitje. Jo, jo, sipas. Ngjemër blerje. Je pije piti. Hajde edhe një herë. Pra çfarë është çfarë është Altini ka thënë se është një është një fenomen natyror. Është, është, është një fenomen natyror, siç është një, siç është licenca për një shpellë, një gërç apo një mal, një burim ujor apo diçka tjetër. Nuk ka rëndë, nuk i futemi kësaj sepse aty ka shumë gjëra për ky fenomen natyror shfaqet si një zinxhir, jo një, por disa të tilla pra, uhum. përshkojnë luginën, për çfarë bëhet fjalë? Kujdes. Ka thjesht dy halka në zinxhirin e gjatë që përshkojnë luginën. Pra, janë thjesht dy more, më halka më san, në zinxhirin e gjatë të pyjeve, të pyjeve mund të ishte po, por nuk është pyjet. Të lëndinave, të rrymave, jo, të porrenjve. Mos i mos i përmend të gjitha. Kanali ka shumë mesazhe. Por se skahem nëse kanë një jo situatë por, për rënë le të them drejt apo me të vijnë mesazhe. <laughs> por, por ideja është që kush e gjen, kush e gjen ka një grumbull jot keq. Dhuratash një mm -hmm. pirg, do ta quaj ja, dhuratash. Një pirg me dhurata që janë 1, një dhuratë, një, një, dhurat, një sport nga Zepa Natural, mm -hmm. një kan filtruese nga Kosoft, një or nga Rivaldi Watch dhe dy bileta për Nostine Plus. Katër dhurata. Wow. 4 duranta, një të nësur, kjo tani Janë thjesht dy halka në zhëngjirin e gjatë Që përshkojnë luginën Ikim ne 0619 27 122 Ermal Meta në klubin e mëngjesit Të përshkën e sënë dhe Vudulav Vudulav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 Tu non me fra le dita a sentirmi ancora vivo tu sei come el muore e volevo dirtelo nascondi la parte migliore Cercavo nei tuoi luoghi, quelli in cui andavi sempre, ma l'amore non muge agli occhi. Hai l'odore della mia vita e di cose da scoprire. Di una notte a stare svegli e poi buonanotte al sole. Tu sei come il mare, volevo dirtelo. Nascondi la parte mia, Fanno le cose quando iniziano Kevin Spacey me videon e mm -hmm. fundit që ka publikuar mm -hmm. Mm -hmm. Kevin Spacey, aktori i cili Pret në datën 7 janar gjyqin në shtete bashkërët Amerikës Në Massachusetts, a i uh, Ka përshuar në po, I shullin e në në taket Ati ka një datë gjyqin 59 vjeqar i Kevin Spacey Sepse akuzohën se ka abuzuar me një 18 vjeqar në 2016. Po, mm. është kaqjeni biri i një gazetare ishte. Jo? Gazetari mm -hmm. speaker në në Boston, ë mm -hmm. uh, cilën ky, cilin ky e ka prekur. Edhe për këtë arsye janë ngritur akuzat ndaj tij dhe Kevin Spacey rrezikon 5 vjet në burg, sipas mm. uh, prokurorit të zonës Cape dhe issued Michael O'Keefe, që ka nxjerrë një deklaratë të në Mërkur Ku ka theksuar pikërisht këtë gjë pra që Kevin Spacey mund të dënohet me 5 vjet burg gjithashtu. Që sjellsi surpriz kjo video që Spacey mes sa duket e ka realizuar vet, por ne të shohim e ka ja, bërë në mënyrë ironike, do të them, këtë lajmin. Mhm. Kevin Spacey, mhm, mm i cili Oh, show. Sure separate us but it's no. too strong it's too powerful during I mean, mm. Frank I Underwood and in Frank Underwood's personage uh, in uh, the House of Cards, cards which exactly is the president of the American I shocked you with my honesty but mostly I challenged you and made you think they thought that you were in a show <laughs> që ta duan të më dënoin por nëse ju e dini se e keni parë vetë që un sjam si dënuar për gjërat që i kam bër, si mund të dënohem për gjërat që? Shejë nuk do të lë të thotë. Besides I know what you want. You want me back. E do të thoni se nuk më le të dëgjoj se është duke folur si Franku apo është duke folur si Kevin. But <laughs> po did only video that është uh, let, let me be, be Frank. Frank. Për, po na tinën kokë do thotë leti let hem, hem. Në uh, temë mm. letemi hapur, let's let flas troçsh pra në të njëjtën kohë. Por uh, shumë e çuditshme sepse sepse ai në fund të videos, që zgjat rreth 3 uh, minuta, mm -hmm. thotë edhe se Us me King of Death. Pasinë në në fakt <laughs> kur e kemi ndjekur uh, serialin House mm -hmm. of Cards, nuk e kemi parë Frankun të vdes, thjesht midis një sezoni dhe një e in tjetër kur rifillon House of Cards, ai thjesht syshma. Mm -hmm. Dhe kuptojmë pasaj nga Seriante se Frenku ka vdekur pra. Na lihet që ta kuptojmë këtë. Edhe mm -hmm. po më sa duket që nga gjallë pra. Clear kamar. Është dikfond. Po. Po vetëm që ky e bën këtë jo në lidhje me prodhimin House of Cards apo po, Netflixin që, prodhon, dënimin, këtë, që po, e prodhon këtë, po e bën me kokën e vet, e ke parasysh? Është po. ky që do hend një job tjetër. Të. Po. S'më keni parë tho të vdes dhe s'ma. as nuk duhet që ta dyshoni çdo gjë që të gjithë, s'e keni parë me situatën. You doni mua Dhe shpresoni që unë dori këthe E ka thënë edhe këta Shishë është interesantë Kevin uh, Kevin Spacey zonë ja, Këto janë në qasët e fundin nëse mundë Dikë jo e pak You never actually saw me die Did you? Në atë ka vendos një në nëgisht Në atë ka vendos një nëgisht Në atë ka vendos një nëgisht Në atë ka vendos një nëgisht Në atë ka vendos një nëgisht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 Dhe tani, hajde, hajde, hajde. A e dini se? Dini se. Dhe tani, a e dini se? Me yeri në klubin e mëjesit. Mrekullitë e tetorit, gujda e produkteve të muajit, si ti zgjidhni dhe ruani ato. Sheqët kanë vlera të larta ushqyese. Si ti zgjidhni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 Siti zi dhni, mënyra më e më mirë që ju tregon që një patate është e re është ta gërvishtni lëkurën me gishtë. Lëkura e saj është aq e butë sa do të hiçet me një herë. Si ti ruani? Patatet e reja mund ti ruani në temperaturën e mjedisit, por nuk do të ruajnë freskinë aq gjatë sa patatet e vjetra. Nëse futen në frigorifer dhe ruhen për një kohë të gjatë, do kjen shiet të kenë një shije të ëmbël. Fasulet Siti zgjidhni, zgjidhni fasulet që janë me forma të plota, sa më të bardha dhe t t të pastra të jenë, aq më të mira janë ato. Si ti ruani? Fasulet hyjnë te produktet që mund ti ruani për një kohë të gjatë. Mjafton që ti vendosni në një vend të sas dhe do të mund ti ruani gjatë gjithë vitit. Mund ti ruani në një thes apo çese pëlhura. This is Club FM 100.4.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 Remember what you said to me you were talking love in Tennessee and I hold it You were no one but nothing nothing nothing going to save us now Nothing nothing nothing going to save us now With this broken soul by under pressure in the dark bukur që shkojmë. Meqjes ju thitë që më sti keni ardhur në klubin e mëqjesë. Ora është tani 9:41 minuta fjalën e ka kolegja Jerry Sagai. Jerry Sagai. <laughs> një ndërmarrje që merret me. <laughs> po ta kishim na. Jo, ja po nikto emision <laughs> Jerry Sagai. Eseves me insistoj një herë dhe i thoj. Ja vi. Real Dolls kompania e cila krijon kukulla. Kukulla të vërteta. Të vërteta për të bërë miçi, si qoftë vajzat apo djemt. Po, po ky është oksimoron. Mm -hmm. Por është duhet të shpenzosh shumë para për të pasur një shoqërues të till. Në fakt ata që për marsin e 2018-s kanë thlluar të, 2018, të, të realizojnë kukulla për të pasu shëshërin e fajzave, mm -hmm. pra bëjtë fjallë për real doll, uh, por që janë qunët në pamit parë si të vërtetës, por janë mm. robota, në fakt. Mjë se vënda shkete, pra është për mm. mbysur kjo? Nuk është për mbysur si teorije. Se teori. kukula... Deri tani janë kryuar vetëm përmeshkve, por për këte herë... Përmeshkve të her... vetëmuar. Real Doll ka vendosur që nga Marsi 2018 të krijojë edhe për vajzat e vetmuara një shoqërues të mirë. Por të një një brav, realizimi shëqyrues. i fundit çfarë kanë bërë? Po për shtrat i ri, të jua. Jo, jo vetëm, jo vetëm. Jo, po jo, janë edhe për shoqërinë <laughs> okay, e mirë. Okej, kanë ndërkomponentin e çfarë? Këtë herë kanë krijuar mashkullin ideal e kanë quajtur ata, quhet Henry. Uh, dhe ideja është që ti mund të kryosh vetë ma shkullin të ndi dajlë qoftë uh, për përmasat sa gjatë e do, i do me shumë muskuj me pak muskuj, me bicepsin këshua po ashtu, uh, gjithashtu mund të zjedhësh në gjyrën e preferuar të syve, të mm. flokëve, ë formën e fytyrës, prati, fillon dhe bashpunon me kompaninë Real Doll për të krijuar pikërisht maskullin tënd ideal. Por jo vetëm kaq, sepse kjo deri tani është bër, Henry është më i avancuar nga të gjithë kukullat që robot që janë krijuar nga kjo kompani, sepse Henry ka edhe disa veti të tjera. Ka një sens humori, të jashtëzakonshëm mund të komunikoj me ty për çfarëdo lloj problemi që ti ke pra përveç ai të dëgjon por mund të jetë edhe aktiv në në bisedë pa të bezdisur Uh, gjithashtu mund të këndoj këngët e tua të preferuara, mm -hmm. mund të lexoj, uh, mund të recitoj, më fal, poezitë tua. Romantiko? Pra është edhe romantik. Ndryshe nga kukullat që janë krijuar deri tani. Është na super. Henry është i veçantë sepse është edhe më romantiku dhe që mund të dialogosh pa asnjë problemi dhe ti jepet edhe një formë relaksuese këngënata sepse ti e vesh. Jo, po uh, biseda nuk është uh, biseda acaruese, por ideja është ai duhet të shqetësojë, edhe nëse ti A ke kaluar një ditë keqe dhe fillon të bërtet nëpër shtëpi, Henry është aty për të të qetësuar. Mhm. Mm <laughs> Super. Dhe kostoja e Henryt fillon nga 19000 dollar. Oh. Po shikoj Henryn një herë, ëh, mm. që ka futur dorën te breqët. Është <laughs> duket si këta modelet po e e mbathëve, sepse thash, ti du, ti mund ta krijosh ato, t'i japësh pamjen që dëshirojnë. Mhm. Ja, yeah, dakor, dakor. Ky, pra, njëri nga modelet që është prezantuar është mm -hmm është prezentuar në Kaliforni, mos gatoj Esmer, një të të djetët e ca Një të të djetët e dy metra i gjatë Një pikë të të djë metra Me muskujt e bergut të priluarja Si model dhe Së shëtën në tha mund që të Resitoj pozitët tuat preferuar E të të mirëpresin në shpim bas një ditët loshme E gjitha në një aksent të bukur britanik Si ma zjetës tuat Dhe tjetëra që mund të zjetështë edhe për masa dhe tijeri Përvesh një Realisht, jo realisht sepse... Kjo është e vërtet pra Ti Thon... e ndërton vetë se si e do ato Filim thonë këta duhet zjetë është modelin e Pas mm -hmm. taj zjetë henrin që ti përshtatet ati <laughs> Sepse kjo është gjithashtu e rëndësishme, dera të themi që ky është një robot seksi. Jo ne kuptojmë që duhet të jemi se po është një robot do për të bërë do seks. Don Juan, pra e kanë quajtur varianti i Don Juanit. Sa i bukur ën. Eh? Sepse uh, problemi që ka <gjuska> poshtë. Po jo, ndoshta si më ndoshta ka ku di. Ai ndoshta. Siç e shtrojnë me garanci 25 vjeçare. Kompania Real Real Botex që e prodhon, e cila është kompania motor e Real Doll që ka mm. prodhuar deri tani vajzat. Ë uh, kukulla seksi. Totu nuk është jamë në let në botë që të jesh një burr i cili është gjithmonë aty dhe jo i larguar nga shtëpia i cili është çejf për të bërë seks, e gjithashtu romantik no, megjithatë pa kuras apo punë. Do ndryshojnë nëse jeni të hapur. Do të jetë fundi pra. Nëse jeni të hapur as <laughs> fjale këtu për një aventur me katronike. Uf. Por tek e fundit mbetet thjesht një robot i cili vepron me ty nëpërmjet një, një smartphone intelligent. Mm, tamë. <gülüyor> e di kë. Faleminderit. Vem pas me klubin e imt Jesim. Edhe shkruaj qanaçe. A dishet do ta doje një çaj. Po, të dhomat era, jo të shkrim. Mirëmëngjes. Klubi më ngjesti zonja Zotrin KLAV uh, FM në 104-të frekuenca e tyre. Un jam Blendi këtu Bashkimi. Mirëmëngjes. Me, me Altinin. Mirëmëngjes. Kemi dhe Olten menë. Mirëmëngjes. Olta na trego pak. Mirëmëngjes Aranda, mirëmëngjes Leva. Mirëmëngjes Leva. Na përshëndet Leva nga Saranda. Sa mirë. Po na trego pak çani fitues lidhur me censurën e Altin Sulajtit. Zbëhet fjal. Ti na ngjel gjë. Ngjel. Jam thjesht dy hallka në zinxhirin e gjatë që përshkojnë luginën. Jan thjesht dy halka në zinxhirë gjatë çfarë? Dy halka të kodrave. Jo, të erozioneve mm. efektive të baticave. Ëh. Mm -mm. Jo njëtanëllë pra, jo jo jo. Jo jo jo. Të zinxhirit ushqimor të shkarkimit të tropikut jo të akullnajave, të pirgjeve të Ylberit. Etj. etj. E kotë pra, mësë të tukatë Të bujimeve të dherave Gjë që automatikës kë kalem për nesë Të bujshave, kodrave, maleve Ja, ja, ja Ja, ja, lëta Nuk e që një dojtë Ja, ja, ja, masis gë Ja, ja, ja Janë thjesht dy halka në zinjërin e gjatë Që përshkojnë luginëm I'm fine 3, 4, preradir, 5, 6, halte kex, 7 nart, kuten nart 1, 2, 3, 4, preradir, 5, 6, halte kex, 7 nart, kuten nart 1, 2, poli zai, 3, 4, preradir, 5, 6, halte kex, 7 nart, kuten nart Kjabrangës iho të mjistaj rupër Jo jo jo sekendok sejden bot Jo jo jo sekendok sejden bot Ersheh simu mes fun Jo jo jo this is no buzz is us Jo jo jo this is no buzz is us Okay wow Kaçiş mi? Kaçiştu şkata. Mother Ajnë zvajnë politaj në klubin e mëgjesit Ato ishim vitet Tete uh. <laughs> meteori Meteori ishe disko famsh me këtu në Shqipri mm. Tjeran tek uh, një qëndër Refleksionin gjithashtu Sëta mm. <laughs> i kujton like tani këto plag. Uh, uh, uh, plag Plag Ato në bajnë mundet Po, kohet urejta Ulta. Kto të reja dolën në një kot tjetër pasi u martua. Çfarë? <laughs> po bravo. Së ke e ke e ke frekuentuar edhe këtë? Është ke pasur në oh, periudhën <laughs> jo, <Ja>, jo, <ja>, jo. <ja. laughs> jo, ja, seriozisht? Seriozisht e, e kam. E kush nga ne jo? Ja. Jo, ja, jo, ja, jo, ja. jo. Tanin. <laughs> Pasqja sado si shumë do vetëm. Evëm, evëm prab. Nuk e di. Jo, jo, jo. Was ist los? Was ist das? Ja, ja, ja, bëzis lus Ja, ja, ja, bëzis lus Ja, ja, ja, bëzis lus Ja, ja, ja, bëzis lus Ja, ja, ja, bëzis lus Ja, ja, ja, bëzis lus Ja, ja, ja, bëzis lus Ta është 28 vjeqe Sa ke qënë ti kur ke jyrë në disco? 8 vjeq, 9 vjeq? Uh... Qa rëbëj aty? Qisë e fare? Apo... <laughs> po, në fillim... Se a... hajtë t'jem muzë, unë jam gjagë Nëmëroja sa hyrën dhe dilnin <laughs> Je, ma dhe fare, mirë Kjo është dhe për sot, zonjën e zotri, shpesoj uh, ty këtë interesuar u mundua me informacione, me tema, me gjëra që ty mbajmë të argëtuar. Nuk ju dam do të da do 5 duratat e censurës, po okay, niko. keni shantë në nësër sërish. Ča nga në! Lërpam qërë, keleu së bukërë. Jullëm me orgesës a imin e cila vjenë në bas pak me Music Box në Radion Komtare KBFM film bas lajmeve të orës dhjetë me i sitën. das room teachen den kind zu lernen